Hortxe egoten zen tentazioa, Leiori gabeko ikuiluko gune ilun horretan. Hortxe egoten zen tentazioa, ilunpetan? Bistara. itxu itsuen eskura. Lau ilabete eta erdian egoten zen sagartzkua hartzitzen. Tentazioa,halaaxe bizi zuen domingok. Fermin lagunari esaten zion poliki pasatzen da denbora Fermin, mantxo egi. Pazientzia baino duaino berik ez da domingo, jakin egin behar da itxaroten. Banik ezin dut. Aurrekoan, ia sartu nuen muturra kupelean barrura. Eta domingok, iku jura eraman zuen Fermin. Kupelak egoten ziren tokira zuzenean. Ikusten dezu, muztiok gaineko aldean duen sare hori, Armiarmak balituenuk eskurik sartuko, baina gozoa behar du hor barrukoak fermin. Bai, baina itxaroten badugu, gozoa guai zango da. Nor jakin, ez du guin izabenduan probatu. Akaso? Ai, domingo, ez egin alakorik. Iritxiko da hotxaila, eta gustura irekiko duzuiturria orduan. Eta iunpetan? Asperen egiten zuen domingok. Bai, ferminek arrazoi zuen. Iritxiko zen bai, otxoen ia, otxaia, eta ulu egingo zuen domingok gozo, iargiari begira. Bitartean, ametxe egingo zuen. Kupelak gozoago bai baina, batez ere, beteago topatuko zituela otxaiaan.